Ada ada satu orang mayat punya utang, dia keluarganya tak bisa bayar, saya bayar itu utang. Itu mayat sudah tidak diseksa lagi karena dia tidak bayar utang, sudah porpuran dengan amal saya. Ada dan ibarri doa Ju el juga. Kemudian sawab sesuatu amal yang kita pindahkan kepada orang lain.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 mendapat keuntungan. Jangan orang disuruh masuk ke masjid, sudah masuk di masjid dia bilang ansu itu wasmaul. Sudah ansu itu wasmaul lalu dia dibuka omongan yang dia tidak mengerti. Bagaimana logikanya orang bilang dengarau, oh. dengarau oh, tapi dia tahu bahwa orang yang mendengar ini tidak mengerti apa yang yang didengar. Ini kan seperti menyinyiokan orang yang hadir segala Alasan mereka sebab nabi tidak membaca khutbah kecuali dengan bahasa Arab.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 Suruh orang yang mendengar ini mengerti. Enggak mungkin, Saudara. Kata dia kalau tidak mengerti suruh belajar. Ini masyaqqah. Kalau ini umat Muhammad yang 90 juta suruh belajar bahasa Al-Qur'an, fa insyaallah ini khotbah bisa kita mulai tahun 2300. Enggak mungkin ini, Saudara-saudara. Wal masyaqqatu tajlibu taysir. Ini kaidah usul. Kalau ada satu yang sulit, yang sukar dimengerti yang sudah memepekan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 Akhirnya Ada satu masalah lagi yaitu pengajian Tadinya saya berpikir bahwa Puasa ini nanti kita isi juga dengan pengajian Kalau pagi bersama anak-anak Atau guru-guru perempuan Baca hadis Bukhari Tapi kalau sore saya ingin membuat satu pengajian Yang sifatnya itu Perlu kita kenal Ilmu tasawuf ilmiahnya tasawuf supaya kita tidak tidak nyiri ilmu tasawuf sebelum kita ketahui apa itu tasawuf ilmu tasawuf itu bukan ilmu yang harus disiri oleh umat islam justru karena umat islam tidak bertasawuf lah mereka sampai kepada taraf seperti ini jadi kita mesti tasawuf nama tasawuf sudah dijelek-jelekkan sehingga orang mendengar tasawuf itu dia dia ya, seperti tidak senang. Padahal mestinya tidak demikian. Tasawuf ada ilmu mustaqil. Ilmu yang berdiri sendiri. Ada guru-gurunya, ada ulamanya Yang semuanya mengerti Quran dan hadith. InsyaAllah kita nanti akan bicarakan masalah ini melalui Quran dan Hadis. Jadi tasawuf. Tetapi itu bukan berarti bahawa tasawuf tidak pernah diselewengkan. Itu bukan berarti bahawa tasawuf tidak pernah disalahgunakan. Ini kita keliru kalau kita berbicara demikian. Tasawuf juga pernah diselewengkan, pernah disalahgunakan. Dan seperti yang tidak, Tasawuf juga pernah nyeleweng dan menyalahgunakan Islam. Islam ditafsirkan begitu, ditafsirkan begini juga masing-masing ada kekeliruan. Tetapi, ilmu Tasawuf perlu kita ketahui.